1943. Május 17. 14 óra De még korán sem voltak túl rajta. Még el kellett jutni haza. És a repülésnek ez a hazafelé tartó szakasza minden bevetés legkeményebb része. Amik tele voltak bombával, a Luftwaffe kicsit óvatosabban bánta a B-17-esekkel. De ilyenkor, amikor már ledobták bombaterhüket, a nácik vad estek a köteléknek. Ilyenkor már nem a hazájukat védték, hanem meg akarták bosszulni a pusztítást. Így aztán az ég hirtelen tele lett vadászgépekkel, és újra kitörtek egyetlen harc. A semmiből bukkantak elő, kétszer annyian lettek, mint korábban, és közelebb merészkedtek, mint eddig bármikor. Géppuskák, gépágyuk köpték a tüzet a belkörül mindenütt. Nyomjelző lövedékek villantak, sűrűn berácsoszták a levegőt. A lövészek egymás szabába vágtak az egymás köztiben. Két dög négy órában lent, kettő meg háromban fönt. – Azokat mondom! Kettő-három órában és kettő-négyben. – Jesszus, ez egy egész népgyűlés! – Egy másik zuhant ránk kilenc óra irányában, ordította Jack. – Göm, torony, figyelj! Ahogy meghallotta Jacket, Raskel már is rántotta a kezelőkart, hogy 8 óra irányba fordítsa a gömböt, de semmi. A gömb meg sem mozdult. Raskel nagyot rántott megint a karom. A gömb nem mozdult, beszorult. – Ez csak egy rémálom lehet, gondolta Raskol. Voltak ilyen egy nyomasztó álmai, amikor átjött Angliába. Olyan valószerűek voltak, hogy Raskol nem egyszer sikítva ébredt. Hanem ez most valóság, és rémesebb minden rémálomnál. A bandita itt van a nyakán. – Beragadtam, várcs, segíts! Raskol telítődőből ordított. Hátra pillantott. Ott volt a német, feléje száguldott és lőtte. – Pont nekem tart, várcs, Vörcs! Teljes erejéből rángatta a karokat. Az eddig mindig bevált, végül is tudta mozdítani a gömböt, de most semmi. Ide-oda lendítette a testét, ez sem segített. Rászkölt tudta, a német pilóta látja, hogy a gömb beszorult. Jöhet nyugodtan, egészen közel, és köpheti rá az olmot mind a négy csövéből. <gül> – Vörd, csinálj valamit, segíts! – a szentség Nem megmondtam annak a hülye völcsónak, hogy baj van a gömbben. Nem hitt nekem a béna. Most meg már is hulla vagyok, és ő az oka. Aztán már csak egyetlen egy mondat visszhangzott Raskal fejében. Nem igazság, nem igazság, nem igazság. Amikor a gömb szétrobbant, úgy megrázta a gépet, hogy Eugene elvágódott, klébe meg berrekedt a nóta. Mi a fene volt ez? kérdezte Luke, de nem volt biztos benne, hogy tényleg meg akarja tudni. Jelentkezzenek! Csattan Dönész parancsa, és a személyzet azonnal rákezdte. Farok! Jobb lövész! Bal lövész! Szünet. Raskör következett volna, de Raskör nem jelentkezett. Pimaszta a konypóc és mocskos szájú hetvenkedő ugyan, de mindig rögvest jelentkezik. Pillanatnyi csönd után Dönöz folytatta a jelentkezést. Kicsit remegett a hangja. Rádiós! Fölső kiáltotta Vörcs, aztán gyorsan lekapcsolta magáról az oxigén és az egymás közti vezetékeit, és rohanni kezdett hátra a gép farka felé. – Gömtorony, gömtorony! hívta Denis egyre, de Rasker nem válaszolt. Verge elszágoldott a rádiós fülkében a szünet nélkül tüzelő Danny mellett, és szinte beesett a gömmozgató szerkezet tetejébe. Már-már fellélegzett, mert azt látta, hogy a gömb még rajta van a gép hasán. Szóval minden rendben. Raszkal megint csak hülyéskedésből nem válaszol. De akkor mi volt az a hatalmas dőrenés a gép alatt, és miért nem forog a gömb? Raskal folyton mozgásba tartja, balra, jobbra, leföl, de most áll, és süket a csönd. Vörcs letérdelt és ki akarta nyitni a gömbúvó nyílását. Nem ment, a lemez ez beszorult. És Völcs akkor először életében elkáromkodta magát. A szentségit! kiáltotta. Eszébe jutott hányszor, mondta Raskel, hogy valami nincs rendben a gömbben. Ő többször is átnézte, nagyon alaposan, és biztos volt benne, hogy minden rendben van. De most, amint a búvó nyilás ajtaját feszegette, szorongva arra gondolt, hogy talán mégis lehet valami olyan hiba a szerkezetbe, amely elkerülte nem csak a földi személyzet, hanem az ő figyelmét is. Istenem, add, hogy ne legyen baja, fohászkodott. Sose akartam rosszat Raskelnek. A lemez kipattant. Vörcs felrántotta és lenézett a gömbbe. Biztos volt benne, hogy raszkel nincs ott. De Raskrál ott volt. Arca lőporfüstől fekete, a homlokán és az orcáin húzódó vágásokból szivárgó vértől mocskos, de ott volt. Hiányzott viszont alól a gömbtorony alja. A gömbfenekét ellőtték, és raszkal ott himbálódzott. Alatta a tízezer méteres mélység. Csak a combja között húzódó textil tartotta, meg az, hogy kétségbe esettem próbált megkapaszkodni a gömb megmaradt felső részébe. A jeges, erős húzat a gép oldalához lapította a lábait. Arcán rémület és tehetetlenség. Völcs nagyon remélte, hogy soha többet nem kell emberi arcon ilyen kifejezést látnia. Raskol meg volt győződve róla, hogy tulajdonképpen már halott. Annak az esélye, hogy egy gömbtorony szétrobban, és a gömbtorony lövész ezt élve megussza egy a millióhoz. Ő pedig nem az a fajta, hogy millió ember közül pont neki legyen ilyen szerencséje. És rettenetesen hideg van. Életében nem fázott még így. Amikor megpillantotta maga fölött Verge fehérre sápadt arcát a búvó keretébe, azt kell egyből úgy vélte, hogy lá, Verge is meghalt, és angyal lett belőle. Hát persze, logikus. Völcs, a szűz, a vörzsók -ok kiválóan alkalmasan gyalnak. Vörzs lenyúlt, megragadta a karját és felrán a búvó át a gépbe. A lövész közben alaposan beverte a fejét, és ebből rájött, hogy mégsem halt meg. Ez a fiú itt, akit kilenc hónapja gyötör, gúnyol, mert hogy képtelen elveszíteni a szüzességét, ez a fiú megmentette az életét. Amikor visszakerült a gépbe, Verge rögtön nekiállt megvizsgálni, hol sebesült meg Raskol. Felkészült rá, hogy a lövésznek legalább az egyik lába oda van, de meglepetésére sehol nem talált rajta sérülést. Viszont úgy deszketett egész testébe, hogy Verge attól félt összeesik. És Raskol sírt. Hullott a könny a szeméből, és rögtön rá is fagyott az arcára. Furcsa volt Raskolt sírni látni, akár egy kis kölyöt. Semmi baj, Rascal, biztonságban vagy, próbálta nyugtatni. A vállára tette a kezét. Semmi bajod, minden rendben van már. Rascal átölelte vörgyöt, és magához szorította. Csak ezt tudta tenni, csak erre tudott gondolni, illetve gondolkodás nélkül ölelte magához. Képtelen volt másra. Meg kellene mondani Verge-nek mennyire hálás, hogy köszöni neki az életét, de úgy átfagyott, hogy képtelen volt megszólalni. A vörcs szemlátomást így is értette. Simogatta, veregette a hátát és nyugtatgatta. Jól van, Rascal, semmi baj. Ha Rascal meg tudott volna szólalni, bevallotta volna vörcsnek az igazat, azt, hogy ő is szűz még. A sok sóderből, hencegésből, a csajokból egy vakhang sem volt igaz. A lányok egyszerűen nem törődtek vele, nem tetszik nekik. Azt mondogatják, hogy olyan, mintha a lenne. Az ilyesmi nem valami romantikus. Ahhoz pedig, hogy elmenjen valami prostituálthoz, Rasklának soha nem volt mersze. Akárhányszor csak kimenőt kapott és bement Londonba, mindannyiszor megfogadta, hogy most aztán tényleg elmegy. De végül mindig inába szállt a bátorsága. Rémesen félt, hogy a rossz lányokat is a kis emlékezteti majd. Az a fura az egészben, jött rá most Russell, hogy az égvilágon semmi jelentősége, szűze az ember vagy sem mennyit tipródott, töprenget emiatt, valójában pedig teljesen jelentéktelen ügy. Él, túlélte a göm Ha pedig ezt megúszta, az égvilágon mindent meg fog úszni, még a szexet is. És Verge is meg fogja úszni. Miközben jártak a gondolatai, Verge egyfolytába veregette a hátát és mondogatta. Semmi bajod, minden rendben van, nyugodj meg! A következő pillanatban megint robbant valami. Mind a ketten térdre estek. Most meg mi történt? Mi a fene van? kiáltotta Lúk. Jelenteni? harsogta Dönész, és megint pattogtak a szavak, gyors egymás utánban. Farok, jobb lövész, bal lövész. A gömbből nem jött jelentés, de hát a gömb szétment. Pillanatnyi csönd után Deninek kellett volna következnie, de nem jelentkezett. Mi lehet vele? Harminc másodperccel a robbanás előtt Danny éppen egy hat órából föntről támadó messze erre fordította a gép puskáját. A vadász még túl messze volt. Denny várt, hogy lőtávolba kerüljön. A szemes sarkából a fényképezőgépre esett a pillantása. Biztonságos helyre tette az asztalkája sarkára, de a repülőgép rázkodása következtében egyre odébb csúszott. Már az asztalka peremén billegett. Egy pillanat és leesik, összetörik. Deni az egész filmet elfényképezte, rajta voltak a képek a tegnap esti muriról, a hajnali készülődésről, a szállásukon, meg amikor beöltöztek a hajózóholmiba. Repülés közben is csinált néhány felvételt, és persze a kép a mazsoláról. Ha leesik, oda az összes kép. Soha többé nem lehet őket megismételni. Gondolkodás nélkül oda kapott hát. A fotómasina éppen a tenyerébe potyant, Olyan pontosan, mint a labda tegnap. El se akarta hinni, hogy ilyen szerencséje van. Éppen megmaradt a fényképezőgépe. Gyorsan visszarakta az asztalra legbelőre. Aztán újra az eszébe villant a német vadász. Az előbb, amíg figyelte, vagy 600 méterre volt még. A messzes, mint sebessége csaknem 400 kilométer óránként. Vissza gyorsan a géppuskához. De mielőtt megfordulhatott volna nagy villanás, mint valami óriás vaku, és a levegő izzani kezdett körülötte. Őt fényképezik. Ugyan kicsoda, hiszen ő a fotós. Másnak is lenne itt fényképezőgépe? A villanás elvakította, pedig a vadást kellene néznie, de semmit sem lát. Nem is igen érez semmit. Megfeledkeztem a messzerről, mondta magának. Micsoda, ökör vagyok, megfeledkeztem a messzerről. Aztán becsukódott a világ. Danny elvesztette az eszméletét. Vörzs és raszka gyorsan feltápászkodtak a gömbforgató szerkezet mellől, és átrohantak a rádiós fülkébe. Lángokban állt. A rádió füstölt, szikrázott. A tetőn hatalmas lyuk. Ott vágódott be a légvédelmi gránát. Denny arcra borulva hevelt a padlón. Bal hajózó csizmájába belebele -bele a lángok. Völcs megragadta a rádiós karját, és odépúzta a lángoktól. Ruskel már lekapott egy készüléket az oldalfalról, és ráirányította a sugarat a tűzre. Börgy átrohant a bombatér peremén a fölső tornyon, és lekucorodott a pilóta fülkében az ülések mögött. – Danny megsebesült? – jelentette. Dennis nyugodt hangon szólt bele az egymás köztibe. – Wal, Denny megsebesült, menj hátra, nézd meg! – Súlyos? – kérdezte Wall. – Nem tudom, menj már! Túl voltak a bombázáson, ezért volt megint a géppuskák kezelte. Ő vigyázta az égbolt 12-től 3 óra irányig terjedő szeletét. Nem tudok, mondta, miközben egyfolytával lőtt egy 3 órából rájuk zuhanó vadást. Amerre nézek, messzerek. Átveszem, ugrott át hozzá Phil. Hától nincs, aki megnézhetni, kérdezte vol. Phil olyan pillantást vetett rá, mintha bombázó tisztnek hirtelen elment volna az esze. Nem érted? Deniről van szó ordított rá. Képtelen volt felfogni, mi van Wall-el. Egy ember súlyosan megsebesült, ez meg nem akar csinálni semmit Te vagy az orvos, bazd meg! tette még hozzá ordítva. Minden elvesztegetett másodperc Dani életét rövidítheti meg. Hol megfordult és ránézett, félde. És a navigátor olyas valamit pillantott meg a társa szemében, amit eddig még csak a tükörben leplezetlen, rettenetes félelmet. Olyat, ami szinte bűzlik. Kény bűze van. Fénymes terjedt el tőle az ember szájába. Fél, ezt ismerte jól, régóta. Pont ez az, dadogta vol. Férehúzta az oxigén állarcot, hogy csak félhaja. Nem vagyok az, fél, Hazudtam. Nem vagyok én orvos. Két hetet hallgattam csak a medicinán a bevonulásom előtt. Én nem tudok semmit. Fél az első pillanatban nem is igazán értette, mit mond. itt össze-vissza. Aztán lassan kapcsolt. Ki tudja, miért, Wall elhitette a személyzettel, hogy kész orvos, holott csak egy vacak orvostan hallgató. Eddig nem jöttek rá, mert egyikük sem sebesült még megkomolyan. komolyan. Wall rettenetes félelmét látva újra halára rémült fill is. Na nem, fölmet rá önmagára, az nem megy, hogy mindketten pánikba esünk. Valakinek helyt kell állnia. Gyorsan hátra lépett, és lekapta a gép faláról az első segélytáskát. Oda tartotta volna. Mivel a bombázó tiszt nem nyúlt érte, egyszerűen a kezébe nyomta. – Erre csináld, segíts Denin. próbálj meg akármit! – rivolt rá. Igyekezett, hogy ne lássó rajta a féktelendő. – Hol segíthet Denin, ha legalább neki fog? Meg kell próbálnia. Mivel volt csak rémülten át, Fél elkapta, és a búvónyilás felé lódította. Ettől a pillanattól félt volna egyfolytában azóta, hogy akkor régen a kezdet-kezdetén Eugene megrándult bokáját ápolgatta. Fontoskodni akart, kitűnni azzal, hogy ő doktor nagyokos, így aztán mindenkit meghagyott abba a tudatba, hogy elvégezte az orvosi kart, és most már csak a gyakorló éve van hátra. Nem akarta, hogy megtudják, szegény család fia. nem tett nekik rá, hogy tovább tanítassák. Most aztán a hazugság megbosszulja magát. Talán mindig is tudta, hogy így lesz. Vonakodva ment át a pilóta fülkén, a bombatér peremén, és egyre pocsékabbul érezte magát. Ány ingere támadt, szédült. Neki, magának lenne szüksége orvosra. Azt kívánta, bár sose érne el a rágyós fülkéig. Nem tudta, mi várot rá, így amikor meglátta Dönét, először megkönnyebbült. A rádiós arca a padlón hevert ugyan, de vér kevés látszott körülötte. Eszméletlen volt, az arca egyik felén zúzódások, de úgy látszott csak felületes sérülései vannak. Talán nem is olyan nagy a baj, mint gondolta. Virgil és Raskellal óvatosan a hátára fordították Dönét. A hajózózekéje bal oldalán fölül tépecélű lyukat pillantottak meg. A rágyós valóban megsebesült, de a seb nem látszott súlyosnak. Nem igen vérzett már. Ha repesz nem ért nemesebb szervet, gyorsan rendbe jön a fiú. Egyenletesen lélegzik, derettenetesen sápadt. Annyira, hogy már a szeplői sem látszanak. Vol széthúzta Denis mellén a hajózózekét, és úgy érezte, megfordul vele a világ. A fiú jobb válla alatt hatalmas, tépetvágás, a szélén alvat már száradó vér. Meg fog halni gondolta Val. Nem tudok rajta segíteni. A repeszbe hatolt a melkasába. Szörnyű mi lehet ott bent? Valódi orvos kellene ide, nem ilyen mondva csinált. Dani csuklójához nyúlt. Először meg se találta a púzust. Felemelte a fiú egyik szemhéját. A szem merev volt, üres. Valnak úgy remegett a keze, hogy képtelen volt kinyitni az első segélytáskát. Úgy érezte, az ujjai kétszeresükre dagadtak és mintha fából lennének. Nem nyílik ez a rohadt zár! Rascal és Verge feszülten figyeltek. Nyugodtan, csak nyugodtan, csillapította magát Wall. Először is adj neki egy injekciót, aztán állítsd el a vérzést. Egyszerre csak egyet szépen sorjában. A táska zárja végre kipattant. Kivett egy fecskendőt a táskából. Életében nem adott még injekciót senkinek, de elégszer látta, hogyan csinálják. Kiskorában mindig nagyon figyelte a doktorokat. Sose fordította el a szemét, ha injekciót kapott. Érdekelte a dolog. Ahogy megpróbálta felszívni a morfiumot, a tű vészesen remegett a kezébe. – Ne kapkord el! – intette magát. – Csak lassan, a legfontosabb, hogy Denének ne kelljen ki Luna meghalnia. – Nem sokat tudsz tenni, de ennyit tehetsz. – Amint ezt végig gondolta, a tű simán behatolt. mint mintha kicserélték volna. Máskor támadás közbe szinte nem bírt magával. Ézgett, mozgott, nyújtogatta a nyakát, hogy minél többet lásson a körülöttük dúló harcból. Meg mindig banditák voltak mindenütt a gép körül. A lövészek az orban és a farokba szünet nélkül őket, de Lók, mintha tudomás se vett volna az egészről. Szótlanul ült, elfordította a fejét. Dönis nem láthatta az arcát. Ne aggódj, Deni miatt, Lók, Val ellátja, mondta a parancsnok abba a hitbe, hogy a második a rádiós sebesülése miatt tört le. Lók először nem válaszolt, csak bámult ki tovább a pilóta fülke jobb oldali ablakán. Mennyi hiába való pusztulás. Szólalt meg végül halkan, szomorúan. Ez az egész rohadt háború. Kell, hogy legyen jobb megoldás. Luknak elsősorban a masolák jártak a fejébe, de amit mondott, azt a többiekre is értette. Mindenkire, akik ezen a napon vesztették el az életüket. A húzatos várossal kezdődött a pusztulás, és lehet, hogy most Dani van soron. Dani, aranyos kölyök, aki a lénynek sem tudna véteni. Verseket ír. Nem háborúba való, nem ide való eugene se, vagy völcs, vagy bármelyikük. Nem itt lenne a helyük, hanem otthon az iskolapadba, vagy lányokkal kellene hangszúrozniük, vagy egyszerűen csak élvezniük az életet. Hiszen még gyerekek, azok után persze, ami itt történik velük, soha többé nem lesznek azok. Lúk, ne akad válladra venni az egész világ terhét, mondta Dönisz. A közhely valahogyan ismerős meghitséggel csengett. Dennis rájött, ki mondani ezt neki. Az édesapja. Lúk, nem te kezdted a háborút, meg nem is én. Mi csak itt ülünk nyakig a pálcba, és csak az marad, hogy amit teszünk, azt próbáljuk a lehető legjobban tenni. Senki sem várja el tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, csak azt, hogy kihozzuk magunkból a tőlünk telhető legtöbbet. Dennis érezte, hogy most jött el a pillanat, amikor meg kell mondani a luke mennyire nagyra tartja. Lúk most nagyon letört, az elismerést talán jobb kedved deríti, hiszen őszinte lesz. Dennis nem igen értette a dicsérethez, ritcsán ért vele. De úgy látta, a második pilótájának most nagy szüksége van néhány jó szóra. Már nyitotta is a száját, amikor Lúk hirtelen felkiáltott. A hármas ég! Dennis a jobb oldali ablakra kapta a pillantását. A jobb szájnak a száj tőhöz eső motorjából lángok csaptak ki. Mind Dönis, mind Luke pontosan tisztában volt vele, mit jelent a motortűz. Még igen frissen élt bennünk, mi történt a húzatos várossal. Vezetik csapot elzárni, csavar vitorlába. Tűzoltókészülék, mondta Dönis, de Luke már nyúlta hármas motor légcsavarját vitorláállásba hozó kapcsolóhoz. Ha leáll a motor, a tűz nem terjed tovább. A tűzoltókészülék meg kioltja a lángokat. Ugyanebben a pillanatban, amikor Luke el akarta fordítani a kapcsolót, egy vadász tűnt elő szinte a semmiből, és golyók vágódtak a műszerfalba. A két pilótára szilánk és szikra első húlt. Úristen! ordított fel Luke elképedve. Kés csoda volt, hogy nem lőtték el a kezét. Jelenteni, jelenteni! szólt rá Dennis a személyzetre. De már késő volt. A műszerek, mutatók, mérők fele oda lett. Ahol egy pillanattal előbb a berendezés kapcsolója volt, most gólyó ütötte lyuk égtelenkedett. Luke kinézett az ablakon. A hármas légcsavarja lassan visszafelé forgott, majd megállt. De a lángok egyre hevesebben nyaldosták a motort. Bármelyik pillanatban elérhetik az üzemanyag vezetéket. – Csavarvi torlába! jelentette Lúk denüsznek. De a tűz még ég! Ha nem csinálunk gyorsan valamit, oda szállj! Meg kell nyomnod! Denis habozott. Lúknak igaza van. Ha zuhanó repülésbe viszi a gépet, a légáramlás kioltja a tüzet, de a zuhanás más súlyos következményekkel járhat. A B17-es rettenetes nehézdök, ha megnyomja, kérdés, ki tudja el majd venni a zuhanásból? Ha ki tudja is, nem esik szét a gép a terheléstől. Nagyon kockázatos megnyomni, határozott végül is, Denis, de az égő motor még nagyobb veszély. Oké, okay, Luke, de segítened kell majd kivenni. Itt vagyok, Dönisz, felelte Luke, és meghúzta a hashevederjét. Megnyomom a gépet, megpróbálom zuhanva kioltani a tüzet, figyelmeztette Dönis a személyzetet az egymás köztin. Kapaszkodni! Most már habozás nélkül nyomni kezdte a kormányszarvat, és a repülőgép leadta az orrát, egyre meredekebb szögbe siklott. A tősben Eugene és Jack súlytalanná váltak. A lábok elhagyta a padlót, esni kezdtek a törzs teteje felé. eugene sikerült elkapnia a géppuskáját, el nem engedte volna a világért se, de Jack a tetőnek vágódott. Szitoközön közön harsant. is emelkedett az orban, és vele együtt minden körülötte, ami nem volt odaszögezve vagy legumizva. A fedélzeti napló, a ceruzák, az iránytű, a térképek és a töltényhűvelyek százai. Vagy egy méterre a padló fölött lebegve Phil megpillantotta a földet. Gyorsan jött fölfelé. A belsebesen gyorsult. 320 kilométer óránként. 360. 400. A repülőgép hevesen remegett. Úgy érezték, az összes szegecs a helyéből, és a gép rögtön alkat részeire húlik. A hármas még egyre égett. A rádiós fülkében volt próbálta beadni Denének a morfiuminekciót. Nagyon nehezen talált vénát. A rádiós púzusa nagyon gyenge volt, az erei szinte eltűntek. Alig, hogy volnak végre sikerült a vénába szúrni a tűt, a gépre meg mi kezdett. Bárhogy igyekezett, vol, képtelen volt mozdulatlanul megtartani az inekciós tűt. Attól tartott végig, felszakítja vele karját. De a tű tört el. Morfiumnak még csak a fele hatolt be, amikor a gép hatalmasat rándult. A tű meg kettét Pol kirántotta a csonkot a sebesült karjából, és a táskába nyúlt egy másikért. 440! mondta Döniszt, vette a szemét a sebességmérőről, ami néhány más műszerrel együtt éppen maradt a szétlőtt műszerfalon. Túlépjük az engedélyezett maximális zuhanó sebességet! Ki kellene venni? Még mindig ég a tűz. Luke egyre a hármas motort figyelte. Csak még egy kicsit nyomd. Még egy kicsit is betörik a szélvédő figyelmeztette Dönész. Bézzál bennem! Luke szinte elbűvölte a hármast. Már csak másodpercek! A sebességmérő tűje átkúszott az óránként 480 kilométeres sebességet jelző osztáson. A kormány szarf úgy rászkódott a markába, hogy Dönész már szinte képtelen volt tartani. A gép nyögött és remegett. Ha most kiveszi a zuhanásból, a tűz továbbék. Ha nem veszik ki most, lehet, hogy soha többé nem tudja már kivenni. Dönészben most először merült fel a gondolat, hogy ez lehet a vég. Ha a motortűz az üzemanyagvezetéken keresztül átterjed a benzintartályra, a gép felrobban. Észak-Németország barna-zöldben csíkozott tanya világának földjébe fognak a darabjai bevágódni. Elaludt! ordizott a lunk, aztán erősen megmarkolta az előtte lévő szarf kormányt. Hang se kellett, a két pilóta egy emberként húzta minden erejével a kormányt. A gép nyögve tiltakozott, remegett minden porcikájába, nem akarta felemelni az orrát. Dönesznek és Lúknak minden erejükre szükségük volt, hogy megbírkozzanak vele, mintha puszta kézzel kellene felemelniük egy 30 tonnás szerkezetet. A föld gyorsan közeledett, ők pedig egyre csak merültek, mint a balta. – Gyerünk, gyerünk, csináld! – suttogta lók becézően a repülőgépnek. – Meg tudod csinálni? Tudom, hogy meg tudod. És ebben a pillanatban a gép emelni kezdte az orrát, mintha beleszaglászott volna a levegőbe. Aztán, miközben nem 23 méter hosszú törzsének minden szegecse és csavarja a végső kik feszült, a bel viszintesbe ívelt, és olyan könnyedén szépen repül tovább, mintha mi sem történt volna. Mintha a kivétel a zuhanásból a legkönnyebb dolog lett volna a világon. A törzsben Jack visszapuffant a padlóra. Újabb kacskaringos, moskos káromkodás. Az orba Field elborították a tölténhüvelyek. Amint a gép egyenesbe került, Dennis lerántotta az arcáról az oxigén állatot. Fiúk, három ezer méteren vagyunk, nem kell oxigén, mondta be az egymás köztibe. Luke is leszette a maszkját, és dörzsögetni kezdte az arcán a helyét. Mélyet lélegzett, tenger érzett, nem is szagolt, illat. Köszönjük, Luke! – mondta Denis. Na ja, néha én is viselkedhetek rendesen, felelte Lúk. Megoldották. Kiholdották a tüzet, és felvették a gépet a zuhanásból. És együtt csinálták, csapatmunkába. Lúk tudta, hogy ezzel korán sem egyenlítette ki azt, amit az anyámért, hazámért ellen elkövetett, de kezdetnek meg talán megfelel. Mégül is el kellett kezdeni valahogy. Vagy gyorsan morfiumot szívott fel egy újabb fecskendőbe, és beadta döni karjába. A vérzést úgy állította el, hogy kénes hintő porcolt a sebbe, aztán átkötözte a fium mellét, már amennyire tőle De még mindig eszméletlen volt. Még a kétségbe esett zuhanó repülésre, és a repülőgép rémisztő sebességére sem ocsudott fel. Nem tudom, mit tehetnék még, mondta vol. Rengeteg vért vesztett. Rascal, Birch és Eugene mindhárman ott szorunktak a rádiós fülkébe. Phil, Jack és Clay a helyükön voltak, géppuskájuk tüzével próbálták elriasztani a bombázógép körül még mindig ott nyüsgő vadászokat. Mennyire vagyunk a bázistól? kérdezte Júgyim. Három motorra? Két-két és fél óra, felelte Völcs kis gondolkodás után. Vol megrázta a fejét. Két és fél óra? Nem fogja kibírni. Vol, segíts rajta! Mondta Rask-szal könyörögbe, és aggódva nézett le denire A rádiós kapkodva szedte a levegőt. Ajka kékessé vált. Holt tart fehérségét, vörös haja még inkább kiemelte. – Mit vártok tőlem? – fakadt ki volt. Kórházba kellene vinni. Mihez kezdjek ezzel a vacasztásskával? Belerúgott az első segélykészlet fémdobozába. A doboz átsúszott a fülkén, és döngve a gép falának vágódott. Síri csönd lett. Eugene Denny mellé térdelt. Megfogta a Szent Antalérmet, és gyors imába kezdett volna. De a szavak belrekedtek. Hirtelen eszébe villant valami, valami olyan, amiről pedig minden erejével meg akart feledkezni. Szeme a csuklójára tévedt. Ott van, igen. Még mindig az ő csuklóján virít a gyűrű. Döni szerencsét hozó kabbalája. Amikor Jack visszaadta neki a szentantalérmet, örömébe teljesen megfeledkezett róla, hogy visszaadja Döninek a gumikarkötőt. Mindenfelől messzerek támadtak, Eugene azt se tudta, melyikre lőjön. de ez nem mentség. Én leszek az oka, ha meghalt, gondolta Eugene, és könnyes lett a szeme. Akár hátba is lőhettem volna, az is jobb lett volna. Lekapta a kezéről a gumikarikát, és Danny csuklójára húzta. Júj de hideg a keze! Istenem, ne enged, hogy meghalljon! Fohászkodott Eugene. Kérlek, kérlek, segíts Vannak, találjunk ki valamit, mentse meg! Egy dolgot tehetnék, szólalt meg Val. Mit, csináljuk már is? várta rá Raskol. Mindhárman várakozást teljesen néztek volra, mondja már, mit tehetnének, hogy megmentjék de vol válasza késett. Vagy egy hete volt a tisztikantinba hallott egy történetet. Egy lövész megsebesült, válból ellőtték a karját. A társainak sikerült elállítani ők a vérzést, de a sebesültnek semmi esélye nem volt, hogy túlélheti a hosszú utat haza Angliába. Észak-Németország fölött repültek éppen. Egyetlen egy lehetőséget láttak rá, hogy megmentsék a lövész életét. Olt tisztában volt vele, hogy azért, amit most javasolni készül, az egész személyzet meggyűlöli. Tudta, kemény vita lesz, neki pedig meg kell győznie őket, hogy ez az egyetlen egy esély. A legjobb, mert az egyetlen lehetőség tenőnek. Mély lélegzetet vett. A fiúk feszülten figyelték. A szemükbe felcsillant a remény. Hol teljes szívéből kívánta, bárcsak ne kellene azt mondania, amit pedig most mindjárt mondani fog. Ráadhatunk egy ernyőt, és kidobhatjuk.